Capitolul 79 Philip se duse la Londra cu vreo două zile înainte de începutul semestrului ca să-și caute o locuință. Umblă pe toate străzile din preajma podului Westminster, dar îl dezgustă mizeria de acolo. În cele din urmă găsi o casă în cartierul Kennington, care avea o înfățișare liniștită de modă veche. Îți amintea puțin de Londra pe care o cunoștea Săcărei pe partea aceea a ta misei. Iar pe Kennington Road, pe care trebuie să fi trecut trăsura impozantă a familiei Newcom, când îi ducea spre apusul Londrei, platanii începuseră să înfrunzească. Casele de pe strada aleasă de Filip aveau undeopște două caturi și, la mai toate ferestrele, erau afișe de închiriat. la o ușă unde scria că se închiriază camere nemobilate și o femeie tăcută și austeră îi arătă patru cămăruțe, dintre care în una se afla o plită și o chiuvetă. Cerea o chirie de nouă linci pe săptămână. Filip nu avea nevoie de atâtea camere, dar chiria era mică și el dorea să se instaleze cât de curând. O întrebă pe să dacă ar putea să-i facă ea curățenie și să-i pregătească micul dejun, dar ea îi răspunse că are și așa prea multe treburi pe cap. Filip fu destul de încântat când ea îi dădu să înțeleagă că nu vrea să aibă prea mult de-a face cu el, ci numai să-și primească chiria. Proprietarea sa-i sa spuse că dacă întreabă la băcanul din colț unde era și un oficiu poștal, poate afla adresa unei femei dispuse să-i vadă de casă. Filip avea puțină mobilă pe care o strânsese cu timpul, un fotoliu pe care îl cumpărase la Paris, o masă, câteva desene și covorașul persan pe care îl dăduse cronșou. Unchiul său îi oferise un pat pliant care, întrucât acum nu mai dădea camere cu chirie în august, nu-i mai făcea trebuință. Și, cu 10 lire Filip, își cumpără și celelalte lucruri de care avea nevoie. Mai cheltui 10 șilingi ca să-și pună un tapet gălbui în camera pe care avea să-și o transforme în salon Pe pereții ei îi atârna o schiță primită de la Lawson, o vedere de pe che de Grand Augustin și o fotografie a Odaliscai, lui Ingres, și alta a Olimpiei, lui Manet, pe care le contempla la Paris în timp ce se bărbierea. Ca să-și amintească de vremurile în care și el practicase arta, mai puse pe pereți și o schiță în cărbune reprezentând pe tânărul spaniol, Miguel Ahuria. Era cea mai bună lucrare pe care o făcuse vreodată, un nod de bărbat cu pumni strânși, cu picioarele înfipte cu remarcabilă vigoare în pământ și cu chipul acela hotărât care îl impresionase pe vremuri cu toate că, după trecerea unui interval atât de lung, Filip vedea foarte bine defectele operei sale, împrejurările de care era asociată îl făceau să o privească cu îngăduință. Se întrebă ce s fii mai ales de Miguel. Nimic nu e mai îngrozitor decât să vezi pe cei lipsiți de talent, alergând în căutarea artei. Poate că, istovit de rușine, foame și boală, își sfârșise zilele în vreun spital sau, într-un acces de disperare, și-o fi căutat moartea în vârtejurile Senei. Dar poate cu nestatornicia sa meridională, renunțase de bunăvoie la luptă și, acum, se angajase conțopist undeva la Madrid și își folosea retorica lui înflăcărată în domeniul politicii și al coridelor. Filip îi pofti pe Lawson și pe Hayward se i vadă noua locuință și, când veniră, unul îi aduse o sticlă cu whisky iar celălalt un pateu de ficat. Filip fu încântat când prietenii îl lăudară pentru gustul de care dăduse dovadă. L-ar fi invitat și pe agentul de bursă scoțian, dar neavând decât trei scaune, putea primi doar un număr limitat de musafiri. Lawson știa că Filip se împrietenise cu Norah nezbit prin intermediul lui și acum pomenica a întâlnit-o din întâmplare cu câteva zile mai înainte. M-a întrebat ce mai faci. Filip roși când auzi de Norah nu se putuse dezbăra de obiceiul neplăcut de a roșii când era stânjenit. Și Lawson îl privi cam ironic. Întrucât stătea mai tot anul la Londra, Lawson cedase în atât de mare măsură mediului înconjurător încât umbla cu părul scurt, se îmbrăca cu un costum curat de serj și purta pălărie tare. După cât am înțeles, s-a terminat totul între voi," zise el. N-am mai văzut-o de luni de zile," îi răspunse Filip. Arăta destul de drăguț, purta o pălărie foarte elegantă, cu o mulțime de pene de struț. Bănuiesc că-i merge destul de bine. Filip schimbă vorba, dar continuă să se gândească la Norah și după un răs timp, când conversația se refera la cu totul altceva, el întrebă brusc. Ți s-a părut că Norah e supărată pe mine? Aș, de unde? A vorbit foarte frumos de tine. Mă bate gândul să-i fac o vizită. De ce nu? Doar nu să te mănânce." Filip se gândise adeseori la Norah. Când îl părăsise Mildred, primul lui gând fusese la Norah și își spusese cu amărăciune că ea nu s-ar fi purtat așa cu el niciodată. Simțise impoldul de a se duce la ea. Putea conta cel puțin pe compătimire din partea ei, dar îi era rușine. Fusese întotdeauna bună cu el, iar el o tratase atât de urât. Măcar dacă aș fi avut atât aminte în cap să nu o părăsesc, își zise el după plecarea lui Lawson și a lui Hayward, în timp ce își fuma ultima pipă înainte de culcare. Își aminti de ceasurile plăcute pe care le petreceau împreună în salonașul agreabil din piața Vensan, vizitele lor la galeriile de pictură, spectacolele văzute împreună și serile încântătoare de conversație intimă. Își aminti câtă grijă îi purta ea sub toate raporturile și cât interes manifesta pentru toate preocupările lui. Îl iubise cu o dragoste blândă și durabilă, care depășea simpla senzualitate și avea ceva aproape matern. Filip știuse dintotdeauna că e un lucru prețios pentru care trebuie să le mulțumească zeilor din adâncul sufletului. Se hotărâ să se arunce la picioarele ei și să-i implore mila. Probabil că Norah a suferit cumplit. Dar el simțea că e destul de mărinimoasă ca să-l ierte. Era total incapabilă de răutate și nu purta pică nimănui. Oare să-i scrie? Nu, mai bine să dea buzna peste ea și să se arunce la picioarele ei. Știa că la momentul respectiv, timiditatea o să-l împiedice să facă un asemenea gest dramatic, dar așa îi plăcea să-și închipui acum scena și să-i spune că dacă îl primește înapoi, poate conta de-a pururi pe el. Se vindecase de boala îngrozitoare de care suferise, știa cât de mult prețuiește Norah și acum putea să aibă încredere în el. Imaginația lui zbura către viitor. Parcă se și vedea duminicile plimbându-se cu ea în barcă. Avea să o ducă la Grinuici. Nu uitase nici acum excursia încântătoare făcută cu Hayward și frumusețea portului Londrei rămăsese în amintirea lui o comoară nepieritoare iar în după amiezile calde de vară aveau să stea la taifas pe o bancă din Hyde Park. Râdea în sinea lui amintindu-și de la ei veselă care curgea ca un pârâiaș bolborosind pe pietricele, amuzantă, frivolă și foarte pregnantă. Chinurile prin care trecuse aveau să fie izgonite din mintea lui ca un vis urât. Dar a doua zi, cam pe la ora ceaiului, când era aproape sigur că o să o găsească pe Nora hacasă. acasă, Curajul îl părăsi brusc tocmai când bătea la ușa ei. Oare era cu putință ca ea să-l ierte? Ar fi fost îngrozitor din partea lui -o facă să facă să-i fie silă de el. Ușa de jos i-o deschise o servitoare angajată ulterior epocii în care făcea vizite zilnice acolo. Întrebă dacă doamna Nesbit ia acasă. Vrei să o întreb dacă mă poate primi? Numele meu e Carey. Aștept aici." Fata alergă pe scări și peste o clipă coborât tropăind. Vă rog să poftiți, domnule, la etajul doi, ușa din fața scării. Știu, zise Filip cu un ușor zâmbet. Urca tremurând de emoție, bătu la ușă. Intră, strigă vocea veselă pe care o cunoștea atât de bine. I se părea că îi spune să intre într-un tărâm al unei vieți noi de tihnă și fericire. Când păși pragul, Norah îi și în întâmpinare. Îi strânse mâna de parcă s-ar fi despărțit doar de o zi. Un bărbat care stătea pe un scaun se ridică în picioare. Domnul Currey, domnul Kingsford, profund dezamăgit că n-a găsit o singură, Filip se așeză și începu să-l cântărească din ochi pe necunoscut. Nu auzise niciodată pe Norah pomenind numele acestuia, dar lui Filip îi se păru că individul stă pe scaunul acela ca și cum s-ar fi simțit la el acasă. Era un bărbat de 40 de ani, fără barbă, fără mustăți, cu părul lung și blond, pieptănat cu grijă și cu pielea roșietică și ochii stinși, obosiți, caracteristici pentru bărbații blonzi care au trecut de prima tinerețe. Avea un nas borcanat și gura lată, pometii obrajilor proeminenți și trupul greoi. Era înalt și bine legat. Mă întrebam ce mai fi cu tine, îi spuse Norah degajată ca de obicei. L-am întâlnit nu demult pe domnul Lawson, nu ți-a spus și l-am informat că era timpul să vii să-mi o vizită. Filip nu reuși să descopere nici urmă de stânjeneală în înfățișarea ei și admira ușurința cu care dirijează o întrevedere în care el se simțea foarte puțin la largul lui. Norah îi dădu o ceașcă de ceai și era pe punctul să-i pună zahăr în ea când Filip o opri. Vai, ce proaste sunt!" strigă ea. Era să uit. Filip nu crezu. Se gândi că, probabil, ea își amintește foarte bine că el nu bea niciodată ceaiul cu zahăr. Filip interpretă incidentul ca o dovadă a faptului că, totuși, nonșalanța ei era falsă. Conversația pe care o întrerupsese Filip fureluată și, curând, el se simțiu oarecum deprisos. Kingsford aproape că nu-l băga în seamă. Vorbea repede și foarte bine, chiar cu puțin umor, deși într-un fel cam dogmatic. Se pare că era ziarist și avea de spus câte ceva amuzant în orice problemă pe care o pomenea cineva. Dar pe Filip îl exaspera faptul că se trezea mereu lăsat în afara conversației. Era hotărât să rămână la Norah și după plecarea străinului. Se întrebă dacă acesta o admiră. Pe vremuri Norah vorbise adesea cu Filip despre bărbații care vroiau să flirteze cu ea și răseseră împreună de ei. Filip încerca să abată conversația către lucruri de care nu știau decât el și Norah, dar de fiecare dată ziaristul se amesteca și izbutea să întoarcă din nou firul discuției spre lucruri care le reduceau pe Filip la tăcere. Filip începu să se supere puțin pe Norah pentru că, la urma urmei, era imposibil pentru ea să nu-și dea seama că e pus într-o situație ridicolă. Poate că nu făcea însă decât să profite de această situație pentru a se răzbuna pe el. Și acest gând îl făcuse să-și recapete buna dispoziție. Dar în cele din urmă ceasul bătușase și Kingsford se ridică. Trebuie să plec," zise el. Norah îi dădu mâna și îl însoții până pe scări. Închise ușa în urma ei și rămaseră câteva minute afară pe palier. Filip se întrebă despre ce vorbesc. Cine e domnul Kingsford?" întrebă Filip vesel la întoarcerea ei. A, e directorul uneia din revistele lui Arms Horse. În ultima vreme mi-au publicat o mulțime de lucrări de ale mele. Mă temeam că nu se mai dă dus niciodată. Îmi pare bine că ai rămas. Vroiam să vorbesc cu tine." Se făcu covrig în fotoliul cel mare, trăgându-și picioarele sub ea, lucru pe care îl permitea pe deplin statura ei micuță și și-a prinse o țigară. Filip zâmbi văzându și că și atitudinea care l-amuzase întotdeauna. Arată exact ca o pisică. În orah îi aruncă o privire fulgerătoare, ochii negri erau frumoși. Chiar că ar trebui să mă dezvăț de neravul ăsta. E absurd să te porți ca un copil când ai vârsta mea, dar ce să fac? Mi-e foarte comod să stau turcește. Îi tare plăcut să mă aflu iarăși în camera ta, zise Filip fericit. Nici nu știi cât de mult i-am dus dorul. De ce Dumnezeu n-ai venit mai demult? întrebă ea vesel. Mi-a fost frică, răspunse Filip roșind. Norah îl privi cu blândețe, buzele ei schițară un zâmbet încântător. Nu era cazul. Filip șovăie o clipă. Inima aibă bătu mai repede. Ți-aduce aminte de ultima dată când ne-am văzut? M-am purtat îngrozitor de urât cu tine. Mi-e foarte rușine de ce am făcut. Norah îl privi îndelung, dar nu-i răspunse. Filip începea să-și piardă capul. Îi se părea că a pornit într-o misiune de-a cărei josnicie își dădea seama abia acum. Ea nu l-a ajutat deloc, așa că abia izbuti să bolborosească brusc. Ai să poți vreodată să mă ierți?" Apoi îi spuse într-un iureș că Mildred l-a părăsit și că a fost atât de nefericit, încât era mai mai să se sinucidă. Îi povesti tot ce se întâmplase între ei, îi vorbi de nașterea copilului, de întâlnirea dintre Mildred și Griffiths, despre prostia lui cumplită, despre încrederea pe care a avut-o și decepția înfiorătoare pe care a suferit-o. Îi spuse Norei cât de des s-a gândit la bunătatea și dragostea ei și cât de amarnic regreta că a irosit-o. Ori de câte ori se aflase în preajma ei, nu a se parte decât de bucurii și acum știa cât de mult valorează o femeie ca ea. Răgușise de emoție. Uneori îi era așa de rușine de ceea ce spunea încât ținea ochii în pământ când vorbea. I se strâmbase fața de durere și, totuși, simțea o mare ușurare vorbindu-i. Într-un târziu sfârși. Se trânti la loc în fotoliu istovit și așteptă. Nu-i ascunsese nimic Norei, ba chiar înjosindu-se, se străduise să se prezinte drept o ființă mai vrednică de dispreț decât fusese de fapt. Se mira că ea nu vorbește și, în cele din urmă, ridică ochii. Norah nu se uita la el. Era albă la față ca hârtia și părea dusă pe gânduri. N-ai nimic să-mi spui?" Norah tre și se împurpură la față. Mă tem că ai suferit cumplit," zise ea. Îmi pare tare rău pentru tine." Părea că e gata să continue, dar apoi se opri și Filip așteptă iar. În cele din urmă Norah vorbi cu un efort vizibil. M-am logodit cu domnul Kingsford." De ce nu mi-ai spus de la început?" strigă el. Nu trebuia să mă lași să mă umilesc în fața ta. Iartă-mă, te rog, dar nu te-am putut opri. Le-am cunoscut curând după ce tu... Norah părea să caute o expresie care să nu-l jignească. Mi-ai spus că ți s-a întors prietena. O vreme am fost foarte nenorocită, iar el a fost extrem de drăguț cu mine. Știa că m-a făcut cineva să sufăr. Bineînțeles, habar n-are că e vorba de tine. Și zău dacă știu cum aș fi descurcat fără el. Și deodată am simțit că nu mai pot să muncesc, să muncesc, să muncesc la infinit. Eram tare obosită. Mă simțeam bolnavă. I-am vorbit despre soțul meu. S-a oferit să-mi dea banii necesari pentru a obține divorțul, dacă accept să mă căsătoresc cu el de îndată ce voi putea. Mi-a spus că are o slujbă foarte bună și nu o să mai fiu obligată să lucrez decât dacă doresc. Mi-a arătat că ține foarte mult la mine și că abia așteaptă să aibă posibilitatea de a se îngriji de mine. Am fost foarte înduioșată. Și acum am ajuns să țin și eu foarte, foarte mult la el. Vă să zic că ai obținut divorțul? întrebă Filip. Am obținut hotărârea provizorie. O să devină definitivă în iulie și imediat după aceea o să ne căsătorim. O vreme nu mai spuse nimic. Îmi pare rău că m-am făcut de râs în halul ăsta, Mormăi el în cele din urmă. Se gândea la lunga și umilitoarea lui confesiune. Norah îl privi cu curiozitate. De fapt, n-ai fost niciodată îndrăgostit de mine. Nu e prea plăcut să fii îndrăgostit. Dar Filip își revenea întotdeauna repede și, de data aceasta, ridicându-se și întinzându-i Norei mâna, îi spuse. Îți doresc multă fericire. La urma urmei e cel mai bun lucru care ar fi putut să ți se întâmple. Când îi dădu mâna... Iar el i-o un timp între lui, privirea norei era visătoare și tandră. Sper că o să mai vii să mă vezi, nu?" Nu," răspunse el clătinând din cap. V-aș invidia prea mult fericirea." Se îndepărtă încet de casa ei. În fond, ea avea dreptate când spunea că n-a iubit-o niciodată. Era dezamăgit, chiar iritat, dar nu atâta inima era rănită cât orgoliul. De data asta își dădea seama și el." Iar curând înțelese că zeii i-au jucat o festă foarte frumoasă și râse și el pe socoteala lui, dar fără veselie. Nu era prea comod să ai darul de a te amuza de propria ta absurditate."